Ovo je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobro jutro dragi prijatelji životinja dakle danas je četvrtak dan kad inače imamo emisiju o kućnim ljubimcima no termin je nešto različit danas se bavimo nekim drugim uh, zadacima, postižemo neke rekorde, dakle uh, veselimo se našemu uspjehu ja sam dr. Vladimir Pezo veterinar sam po i dugi, dugi niz godina se bavim sa liječenjem životinja dakle svih životinja radio sam i na terenu bavio sam se s tom takozvanom velikom braksom uh, koja ima svoje čari, svoje braži dakle uh, životinje na selu ne zovu se uzavut blago dakle to ima svoju simboliku i svoje značenje. do zadnjih 30-35 godina bavim se intenzivno s malim životinjama dakle ono što nazivamo kućnim ljubimcima. Ja stavljam dvije kategorije. Dakle, kućni ljubimci, to su oni koji s nama dijele naš prostor u kući ili u stanu, ali i ljubimci, dakle, to su one životinske vrste koje ne mogu živjeti s nama u stanu zbog svoje veličine, zbog svojih, nekih rekao bih, životnih navika, životnih potreba, no to ne isključuje tu mogućnost da oni doista budu i naši ljubimci. Danas ćemo se posvetiti, jutro ćemo se posvetiti uh, malo više uh, odnosu s kućnim ljubimcima. Dakle, prije svega, uh, pritom mislim na pse i na mačke. Naime, ovo su dvije životinske vrste s kojima najdulje dijelimo naš životni prostor i dijelimo neke naše interese, rekao bih. Kad govorimo o psima i o mačkama, gotovo da zanemarujemo onu pozadinu koja stoji unutar karakteristika te dvije vrste, ali i koja ne naš odnos prema našim nekim karakternim osobinama nekakvim stavovim životnim nekakvim razmišljanjima, željama odgojem u klašnici i to se skupa formira naš odnos prema, prema životinjama i posebice prema psima i prema mačkama za pse i mačke možemo najjednostavnije reći da su to dva lica ljudske duše. Dakle, postoji jedan trenutak tišine, možemo to tako reći, kad se čovjek i životinja pogledaju u oči. Ne traje dugo, ali u tom kratkom susretu nestaje granica između vrsta. Ostaje, dakle, samo jedno staro, gotovo arhjetipsko pitanje, što zapravo tražimo jedno u drugome tisućima ljudi i životinje žive zajedno na ovaj ili na onaj način ali ne da bismo to rekli iz pukog interesa u toj vezi ima nečega dubljeg odraza naših unutarnjih potreba naših skrivenih čežnji i načina na koji razumimo svijet nijedna životinja to ne pokazuje jasnije od psa i mačke dva bića koja dijele naš dom pripadaju različitim filozofijama postojanja tu ima da kako i dosta nekih tajni koje nam nisu jasne do kraja pa je to lijepo napisao Pater Ivan Golub u kratkoj pjesmi Čudo Čudo je cvijet i svijet je čudo i oko što ga vidi dakle čudo je negdje oko nas i mi živimo i s njim i u njemu kad govorimo o psu, kad govorimo o jednoj vrsti koju možemo obeležiti kao čuvara pripadnosti. pas je prvi koji je došao k nama prije nekih 12 do 14. godina. Naime treba pojasniti da taj period 12, 13, 14. godina nije vrijeme kada su psi nastajali, nego je vrijeme kada su se ozbiljnije približili ljudima i ljudskim nastavbama. Dakle, to je bio period dok smo mi još živjeli u špiljama i kaže dok je vatra bila naš jedini zid protiv tame, ono se približio. Dakle, psi tog doba kažu da su to bili vukovi, jedna posebna vrsta neagresivna mirnija, pitomija, recimo to tako mada ima i nekih drugih razmišljanja da se radi o divljim psima koje su zvali parije, dakle oni su bili čistači terena na kom su živjeli uginuli životinja i tako dalje u tom, u tom smislu no bilo kako bilo, to je bio period kada su se počeli približavati, izbližavati psi i ljudi. Od tog doba nas prati kao odraz naše društvene prirode, kao dokaz da smo stvorenja i mi, naravno, koja traže vezu i smisao kroz zajedništvo. Za čovjeka pasi više od životinje. On je metafora povjerenja biće koje ne traži objašnjenja, već samo prisutnost, njegova odanost Podsjeća nas na ono što i sami ponekad zaboravljamo. Da segurnost i mir često nastaju iz jednostavnog čina pripadanja. Pas traži pogled, glas, znak i u svemu tome potvrđuje da svijet ima smisao samo ako ga dijelimo. Zato su ljudi koji biraju pse. Obično oni koji vjeruju u bliskost, zajedništvu, Utoplinu, ruku koje se susreću. Njihova duša mjeri vrijeme kroz odnose i lojalnost. U do psa oni pronalaze ono što svijet često ne nudi, bez uvjetna pripadnost. No što je s mačkama? Njih obježavamo kao čuvarice tišine. Mačka je došla u blizinu čovjeka kasnije od pasa prije nekih 8 do 9 tisuća godina. U blizinu čovjeka došla je sama s dostojanstvom bića koje zna koliko vrijedi. Za razliku od psa, ona nije tražila pripadnost. Tražila je prostor, arnotežu, mir. Pristala je živjeti s nama, ali ne pod nama. U njesnoj šutnji krije se poruka da bliskost ne mora značiti pobližnost. U mnogim je kulturama Mačka bila simbol misterije, neovisnosti, intuicije. Egipćani su u njoj vidjeli božansku zaštitnicu doma. Srednjo-eco, srednovjekovna Evropa, prijetnju redu. Dakle, bila su mnogi proglašavane vješticama ili barim služavkama vješticama. Zapravo, ona je uvijek bila ono što svijet teško podnosi, a to je utjelovljenje slobode u prisutnosti. Ljudi koji biraju mačke, razumju ste Oni ne traže stalno potvaju ni potpnu kontrolu. Vole u tišini cijene prostor iznađu bića. Za njih ljubav nije stalni dijalog, nego su život u šutnji kao dvije zvijezde koje kruže jedna oko drugi. Svaka svojim putem, svaka svojom orbitom, a ipak ovezuje ih ista prilažena sila. Dakle, možemo reći da su i pas i mačka dva svijeta, a jedna duša. Pas i mačka nisu su prodnosti. Oni su dva pola iste ljudske potrebe. Pas na uči pripadanju, mačka na uči slobode. Jedna nas poziva u svijet odnosa, drugi u svijet unutarnje tišine. I možda je prava zrelost čovjeka u tome da može voljeti oboj da u sebi pomiri te dvije sile jer svatko od nas u nekoj dubljoj razini nosi i psa i mačku e, kaže jedna kratka pričica e, tko će pobijediti onaj koga više i bolje hraniš taj će imati prebaku dakle i govorimo tada o dijelu koji želi biti voljen i onaj koji želi ostati svoj onaj koji trči prema drugome i onaj koji traži miru u samoći. Na kraju, možda zato živimo s njima, jer nas podsjećaju od smo zapravo. Pas nas vraća svijetu, a mačka nas vraća nama samima. A između te dvije tišine odvija se cijela ludska priča. Dakle, na izgled običan prizor u čovjekovom domu među knjigama, među namještajem, među foteljama u, i utišenom svijetom, kaže, obično leži jedno od dva bića. Pas koji čeka pogled ili mačka koja promatra svijet u svojoj tišini. Najizgled običan prizor u stvarnosti ogledalo naših najdubljih potreba, jer pas i mačka nisu samo životinje koje smo pripitomili. Oni su simboli dviju temeljnih ljudskih čejšnji one za pripadanjem i one za slobodom. Pas kao čuvar pripadnosti u toj tihoj odluci o početku zajedništva započelo je jedno od najstarijih saigrzništva na zemlji. U pogledu psa čovjek pronalazi potvrdu zajedništva. On ne traži objašnjenja, traži prisutnost. Njegova odanost ima nečeg gotovo svetok, arhetipskom pocića nas da smisao ne nastaje iz samodostatnosti, već iz uzajanosti. Vlasnici pasa obično su ljudi koji vjeruju u bliskost, red, utopinu, dodira, jasnoću odnosa. pasih veže u da se pocijeća da se život ne može živjeti samo u sebi, nego s drugima. A mačka, mačka je čuvarice tišine, kao što smo rekli pa je za razliku od psa došla svojim putem. Nije tražila da je netko pozove, nego je sama pristala na svu život, ali pod uvjetom da ostane slobodna. U njezinom pogledu ima nečeg starog i mirnoga, kao da razumije da bliskost bez distance guši, a sloboda bez bliskosti nestaje. Mačka uči čovjeka intimnosti, bez posjedovanja. Ona dolazi i odlazi kad želi a baš u tome leži njezina lekcija da ljubav nije nužno stalna prisutnost neko dopuštanje drugome da bude ono što jest zato ljudi koji biraju mačke obično vole tišinu prostor, nijanse oni traže su život bez simbioze pas mačka mačke nisu suprotnost već dvije komplementarne strane ljudske psihe Pas nas uči kako voljeti kroz pripadanje. Mačka nas uči kako voljeti kroz slobodu. Jedan gradi most prema svijetu, drugi štiti prostor u nama samima. U toj napetosti između bliskosti i samoće, između glasa i tišine, čovjek traži ravnotežu. Jer u svakom od nas postoji i pas i mačka. Onaj koji želi da ga netko čeka i onaj koji želi biti sam u miru onaj koji vjeruje u odanost i onaj koji vjeruje u slobodu, možda je baš zato njihov suživot s nama toliko dug. Podšiča nas na ono što potvrđuje u svakom pogledu. Razlika je samo na putu kojim se ta potreba izražava. To se odnosi na nas, da empatični tip traži bliskost. Pragmatični tip traži red i svrhu, statusni tip traži potvrdo, a terapeutski tip traži smjerenje i značenje. To je nekakav opis nas samih što očekujemo prema našem psihološkom ustrovi od mačke ili od psa. Drugim rječima, odnos sa životinjom često nije samo o životinju već o psihovskoj složenost o zavrzlami našeg doživljaja svijeta i sebe. I zato iz ovih promišljanja spoznajemo da svi među odnosi u prirodi između svekolikog živog svijeta sadrže zapravo jednu ogromnu i tek jednim malnim dijelom razumljivu tajnu možda najljepše opisanu u Hamratovi mislima upućenim prijatelju Horaciju. Ima više stvari na nebu i na zemlji Horacije nego što se i sanja u tvojoj filozofiji. A možda je ta filozofija, barem što se psjećeg svijeta tiče, izrečena jednostavno u posljednjoj strofi pjesme gospodskom kastoru Silvija Strahimira Kranjevića. Ipak vam ne uditi dalje vašem napritku u uho nešto šapnuti moram. Sve mi se činje da ste uglavnom u svojom etodnom kastore malo slijedili ljudem. I na kraju jedna jednostavna, a suštinska misao. Pas nas vraća svijetu, mačka nas vraća nama samima. A između ta dva pogleda, onog koji nas traži i onog koji nas promatra, odvija se cijela ljudska priča o ljubavi, smislu i pripadanju. Eto, dakle, to su bila, bila razmišljanja, o našem odnosu prema ljubimcima, osobice psima i mačkama, a i prema njihovom ponašanju i odnosu prema nama i kako nas oni doživljavaju. Još jedan po svakog dobro u novoj godini, svu sreću i svako dobro, i čuvajte i lojite životinje jer one je vam puno značaju.